де розіб'є об прибережне каміння. Лейте і Котовай лежали на полубаку, вчепившися руками за брашпиль. Вони наготувались спустити пару, щоб лебідка потягла ланцюг якоря. Море вже обливало хвилями полубак, але Кар не подавав знаку підіймати якір. Штурман чекав на шлюбку, де мусив бути капітан і майже половина команди. Даремно торба свистів у свисток переговорної трубки. Механік хотів сказати, що пару піднято і машина на поготові, але до телефону ніхто не підходив. Лише раз озирнувся кар, коли шлюбка пройшла вже приблизно дві третини важкого шляху. Він обернувся до матроса Соломіна і хрипким голосом прокричав крізь вітер, «Усіх вільних до шлюб балки!» «Приймайте шлюпку. Ніс пароплава все вище заливало хвилями. Боцман і матрос, що лежали на півбаку, геть вимокли, хоч і були в гумових плащах. Вони дрижали від холоду і з непевністю поглядали на хвилі, коли ті то підносили півбаку гору, то плескали спіненими верхівками на палубу. Обидва неспокійно зиркали на кара і мовчки поглядали один на одного. Шлюбка все повільніше наближалась до пароплава. Супротивний вітер велетенськими хвилями одганяв її назад до берега. Уже неозброєним оком можна було розрізнити людей у шлюбці. Грибці напружували всі сили. Стерновий закляк біля стерна. Двоє людей вичерпували воду, бо, незважаючи на всю спритність стернового, хвилі вже заливали невелику посудину. Злітаючи на високі гребені хвиль чи провалюючись між ними, Шлюпка, здавалося, стояла на одному місці. Аж ось із присвистом гарматного снаряда шарпнув вітер і, здавалося, затріщали щогли на пароплаві. Боцман і матрос притиснулися до Брашпіля. Запінилась уся поверхня моря. І штурман Карві чув, як ураз пароплав рванувся кормою вперед. Лейте нахилився до котовая. Дико блимнув очима і прокричав на вухо Тікай. Обидва метнулися на спардек. Примітка. Спардек одна з верхніх палуб, де звичайно буває кают компанія. Всі зрозуміли, що пароплав зірвало з якоря. Праворуч, стерно. закричав Кар, підбігаючи до соломіна. Він рвонув важіль машинного телеграфу, перевівши його на повний вперед. Парова машина запрацювала, торба не гаяв часу, а Кар давав часті тривожні гудки. Цим він хотів сповістити шлюбку про нещастя. Та там, очевидно, вже зрозуміли, і від того враз послабли руки грибців. Шлюбка затанцювала на місці і її почало зносити вітром. Тепер настала страшна хвилина для пароплава. Шторм підхопив пароплав. І, заливаючи хвилями, поніс до берега. Даремно торба закликав кочегарів держати пару вище червоної риски манометра. Даремно рискуючи зірвати котли, намагався він боротись з вітром і хвилями. Єдине, що залишалось, це скерувати пароплав понад берегом у відкрите море. Соломін затиснув ручки штурвального колеса. На щастя, пароплав чудово слухав стерна. Кар стояв біля матроса і показував, куди стернувати, думаючи «див'яносто дев'ять проти ста, що розіб'ємось». Він озернувся на шлюбку, що вже повернула до берега, і тут же побачив, що величезна хвиля, наздогнавши, підняла її високо вгору. У ту ж мить друга хвиля вдарила в неї з неймовірною силою і наполовину затопила». Третя хвиля не забарилась, і шлюбка пішла шкереберть. Двоє чи троє вхопились за перекинуту шлюбку, і їх разом з нею високо піднесла грізна хвиля. Кар зблід. І не лише він зблід. Усі, хто був на палубі, здригнулись. Тільки Соломін не одвів очей від курсу, міцно стискаючи штурвал. Штурман кинувся на бортові надбудови скидати рятувальні кола.